легко обіцяв усім своїм прихильникам владу і добро, не дбаючи про наслідки. Може став би другим Іскандером, дай тільки йому трон. Тим часом не шкодував обіцянок, не шкодував слів, бо мав тільки слова. А що не володів більшим, в тому провина султана Сулеймана. Розпорядник держави повинен бути один, бо незгода в думках порушила блад але для збереження порядку потрібно багатьох. Володарі мають творити закони і установи, а люд – зберігати їх, бо люд розумніший і постійніший у звичках, ніж один чоловік. Султан Сулейман занадто дріб'язковий в управлінні, вирішує все сам, нікому не вірить, тому щодня вигадуються нові й нові закони, щоб зв'язати всім руки, щоб ніхто ні ворухнувся, ні писнув. Мустафа не знав, яким султаном буде він, знав тільки, що Сулейман не такий, як треба, і невтомно повторював це, а слухачів йому ніколи не бракувало. Сам Ібрагім, Брагім, який дійшов навіть до того, що нехтував Сулейманом, підпав під чари Мустафи і з останнього свого походу слав шах за Девманісу листи з запевненнями у відданості, так ніби той вже був султаном. Чи стали відомі ті листи Сулейманові, чи перехопили його улаки відповіді Мустафи, які він посилав Ібрагімою в халебі Багдад, ніхто ніколи про те не довідався. Все умерло разом з Ібрагімом, а султанського сина не зачеплено було навіть підозрою. Не відбилася на становищі Мустафи і неждана смерть Валіде Хавси, смерть про яку з таким сумом писав йому тоді великий муфтій Кемаль Паша Заде. Суть цього ходу мови – обпалююча душу, переповнена печаллю, подія з її величністю, високою колискою, великою господиною Валіде. Хай спокоїть Аллах її душу і розсипле по царству небесному її милостиню, бо ж вона, розпрощавшись із земною обителю, спокоїлася в місці перебування божественного милосердя і притулку Господнього благоговіння. Приславне її ство її сотворене було для вищої благосклонності й турботливості до всіх створінь людських. Якщо хтось виносив ногу несправедливості за межі свого килима, тому вона сковувала ноги насильства ланцюгом покарання. Кожного, хто шанував її, вона сажала на подушку почисті і поваги. Незабаром помер і сам Кемаль Паша заде. Здавалося, вмерли всі, хто клопотався про долю Мустафи. Але в житті шах за де не ставалося ніяких змін ні на гірше, ні на краще. Він і далі мав змогу і час досконалити своє тіло і свій дух для найвищої влади. І єдине, на що міг поскаржитися, так це на те, що влада чомусь барилася. Інший на його місці давно втратив би терпіння. Мустафа був незворушний, ніби закам'яні у своїй пишноті. Про султана говорив охоче й багато. Про султан Шухасики її синів ніколи, так ніби не було їх на світі. Він первонароджений, він спадкоємець, він майбутній султан. Про жінок він не говорить, він бере їх на ложі, де лежать вони перед ним, мов гади не торкані, дрижать напружені, ніби туго напнуті тяти велуків, коли він виймає з зелених шовків своє видовжене тіло, як меч спіхов. Звиклий до безкарності, Мустафа став розсилати Санчакбегам таємні послання, вірячи, що коли заходить сонце, люди відвертають у нього очі, всі погляди спрямовуючи в той бік, звідки має з'явитися сонце нове. Над Сулейманом уже спускалося смеркання. Тридцятирічний Мустафа мав зійти як повновеликий місяць, як молоде ранкове сонце. Однак чиясь невидима рука перехопила всі листи шахзаде і поклала їх перед очі султанові. І Мустафа своїм пишним двором з постарілою, але повною надій на повернення в топкапи матір'ю Махідевран опинився в далекій Амасії. Там уперше пролунало ім'я султанського дамата Рустема, але вирвалося воно з попелілих одненависті уст Махідевран. Мустафа не опустився з своїх висот до дрібіцку підступності, втішав себе тим, що в Амасії народився його грізний дід, султан Селім. Добрий знак побачив Мустафа і у тому, що султан посадовив неподалік від нього наймолодшого свого сина, Джихангіра. Колись султан Баязид так само посадовив тут свого сина Селіма і онука Сулеймана.